Їдучи додому, я не звертала особливої уваги на мокру дорогу, яка виблискувала проти сонця. Мій мозок працював над потоком інформації, яку підкинув мені Джейкоб, і намагалася розкласти все по полицях і звести кінці з кінцями. Але, незважаючи на цей чималий вантаж, я відчула полегшення. Побачити, як Джейкоб усміхається, поділитися нерозкритими секретами, це хоч і не вирішило ситуації, але принаймні налагодило її. Правильно, я вчинила, що приїхала. Я була потрібна Джейкобу. Та й небезпеки ніякої не було, подумала я, поглянувши у дзеркало заднього огляду. Машина з'явилася ні звідки. Ще хвилину тому у дзеркалі не було нічого, окрім блискучого шосе. А вже наступної миті там спалахнув сріблястий Вольво, якраз у мене на хвості. От чортівня! Заскімлала я. Майнула думка, що треба з'їхати на Озбічча і зупинитися. Але від того, що доведеться побачити його просто зараз, в мене аж душа в п'яти сховалась. Я ще хотіла до цього підготуватися і розраховувала на Чарлі у якості буфера. Принаймні так Едвард не кричатиме. Вольво не відставав ні на крок, але я не відводила очей від дороги. Шлунок від страху скрутився у вузлик. Я поїхала просто до Анджели, ні разу не зустрівшись очима з поглядом, який пропалював дірку в моєму дзеркалі заднього огляду. Він прямував за мною, аж поки я не стала на бруківці біля будинку Веберів. Його машина не зупинилася, і я не підвела очей, коли він проїжджав повз мене. Я не хотіла бачити вираз його обличчя. Щойно він зник із виду, я побігла до коротенької бетонної доріжки, що вела до Анджелених дверей. Бен відчинив мені, не встигла я постукати. Так наче стояв просто за дверима. «Привіт, Бело!» Привітався він здивований. «Привіт, Бене!» «Е...» «Анджела вдома?» Я припустила, що Анджела, можливо, забула про наші плани. І скривилася на саму думку, що треба буде їхати додому так рано. «Так, звісно», – сказав Бен у той час, як Анджела вигукнула. Бело, показавшись вгорі на сходах. Бен зиркнув позад мене, коли ми почули звук машини на дорозі. Але той звук мене не злякав. Двигун замовк під гучні постріли вихлопної труби. Нічого спільного з вуркотанням Вольво. «Мабуть, це той, на кого чекав Бен». Остін приїхав. Сказав Бен, коли Анджела наблизилася до нього. На вулиці просигналила машина. Бувай, попрощався Бен. Уже сумую за тобою. Він закинув руку Анджелі на шию, нахилив її обличчя до висоти свого зросту і пристрасно поцілував. За деякий час Остін посигналив ще раз. Бувай, Андж, я тебе кохаю, вигукнув Бен, промайнувши повз мене. Анджела зашарілася, але потім опанувала себе. І постояла, зам'явшись, поки Бен з Остіном не зникли з поля зору. Потому вона обернулася до мене і сумно всміхнулася. «Не знаю, бело, як тобі дякувати за це», – сказала вона. «Справді. Ти не тільки врятувала мої руки, але й позбавила мене необхідності дві довгі години дивитися нудний, гідко дубльований фільм про бойові мистецтва». Вона зітхнула з полегшенням. «Завжди рада допомогти». Паніка потроху розсіювалася, і я вже могла зітхнути з невеликим полегшенням. Прості людські драми Анджели були диво заспокійливими. Приємно знати, що десь життя протікає нормально. Анджела повела мене до себе в кімнату. Заходячи, вона повідкидала ногою іграшки, що валялися у дверях. У будинку було незвичайно тихо. «А де всі твої?» Батьки повезли близнюків на день народження у Порт-Анджелес. «Не можу повірити, що ти зважилася мені допомогти з оцим». «Бен вдає, що в нього тендоніт». Вона скривила гримасу. «Та мені зовсім не важко», – сказала я, увійшовши слідом за Анджелою до кімнати, де на нас чекав цілісінький сто з конвертів. «Ого!» – вихопилася в мене. Анджела обернулася, щоб поглянути на мою реакцію. Її очі просили вибачення. Тепер я втямила, чому вона відкладала цю справу на безвік, і чому Бен злиняв. «Я гадала, що ти перебільшуєш», – сказала я. «Як би то? Ти впевнена, що хочеш це робити. Давай ближче до справи. У мене сьогодні цілий день вільний. Анджела розділила конверти навпіл і поклала записну книжку матері на стіл посередині між нами. Якийсь час ми зосереджено працювали, і було чути лише шарудіння ручок по паперу. А що Едвард робить сьогодні ввечері? запитала вона за кілька хвилин. Моя ручка так і встромилася в конверт, який я підписувала. Емет, на цих вихідних удома. Вочевидь, вони зараз у турпоході. «Але ти не впевнена?» Я знизала плечима. «Тобі пощастило, що у Едварда є брати для походів і вилазок. Не знаю, що б я робила, якби у мене не було остіна для всіх тих чоловічих штучок». «Ага, спілкування з природою – це не для мене. І ніхто не змусить мене це полюбити». Анджела засміялася. «Так, мене саму з дому не витягнеш». На певний час вона зосередилася на конвертах. Я написала ще чотири адреси. З Анджелою ніколи не відчувалося гнітючої необхідності заповнювати паузу пустопорожніми теревенями. Як і Чарлі, їй було комфортно в тиші. Але, як і Чарлі, вона інколи все підмічала. «Щось трапилося?» – запитала вона, понизивши голос. «Ти якась… збентежена». Я незграбно усміхнулася. «Це так помітно?» «Та ні, не дуже. Вона, вочевидь, збрехала, щоб мені стало легше». «Ти не мусиш про це говорити, якщо не хочеш» запевнила вона мене. «Я готова вислухати, якщо ти гадаєш, що це допоможе». Я вже збиралася сказати «дякую, але ні». Зрештою, в мене було стільки секретів, які не можна розкривати. Я справді не могла обговорювати свої проблеми з кимось із людей. Це було проти правил. Але несподівано я надзвичайно гостро відчула, що це саме те, чого мені хочеться. Мені кортіло поговорити зі звичайною людською подругою, трішки поплакатися, як і будь-які інші дівчини у моєму віці. Мені хотілося, щоб мої проблеми цим і обмежувалися. А ще було б чудово мати когось поза межами вурдалацького кулачого світу, щоб цей хтось поглянув на все збоку Мати когось неопередженого. Не пхатиму носа не в свої справи, пообіцяла Анджела, усміхаючись до адреси на конверті, яку вона виписувала. «Ні», – мовила я, – «ти маєш рацію». «Я збентежена». «Це… це через Едварда». «Щось не так? Як же просто говорити з Анджелою?» Коли вона отак ставила питання, я була впевнена, що це не просто смертельна цікавість чи вишукування нових пліток, як було б із Джесікою? Джесикою. Анджела переймалася тим, що я засмучена. «Ох, він розізлився на мене. Це важко уявити», – сказала вона. «А за що він розізлився?» Я зітхнула. «Пам'ятаєш Джейкоба Блека?» «А, – мовила вона. Так. Він ревнує». «Ні, не ревнує. Я мусила тримати рот на замку. Нормального пояснення цьому не існувало, але мені все одно хотілося поговорити. Я й не здогадувалася, що так зголодніла за людським спілкуванням. Едвард гадає, що Джейкоб погано на мене впливає. Наче він небезпечний. Пам'ятаєш, скільки проблем було в мене кілька місяців тому? Але це все просто смішно. Я здивувалася, коли Анджела похитала головою. «Що?» Запитала я Бело, я бачила, як Джейкоб Блек на тебе дивиться Б'юся об заклад, що вся справа у ревнощах З Джейкобом усе не так Для тебе, можливо Але для Джейкоба Я насупилася Джейкоб знає про мої почуття Я все йому розповіла Едвард лише людина, Белло Він реагує, як будь-який інший хлопець Я скривилася На це в мене не було відповіді Вона торкнулася моєї руки «Він скоро заспокоїться». «Сподіваюся. У Джейка зараз тяжкі часи. Я йому потрібна». «Ви з Джейкобом дуже близькі, чи не так?» «Ми як одна родина», – погодилась я. «А Едвард його недолюблює. Тобі має бути складно». «Мені цікаво, як би в такій ситуації поводився Бен?» – замислилася вона. Я злегка усміхнулася. «Мабуть, так само, як будь-який інший хлопець». На її устах з'явилася широка усмішка. «Мабуть». Потім вона змінила тему. Анджела була не з тих, хто полюбляє пхати носа в чужі справи. Здавалося, вона відчула, що я не хочу, не можу сказати більше. «Учора я дізналася, в який гуртожиток мене поселять. Як завжди, той, що найдалі від навчального корпусу». «А Бен уже знає, куди поселять його?» «Найближчий гуртожиток від корпусу. Йому пощастило. А ти вже вирішила, куди поїдеш». Я опустила погляд, уважно вивчаючи власні незграбні каракулі. якусь мить я уявляла Анджелу та Бена в університеті Вашингтона. Вже за декілька місяців вони поїдуть до Сіятла. Чи буде там на той час безпечно? Чи втечуть вампіри-перволітки кудись в інше місце? Чи знайдуть вони для себе інше місто, що здригатиметься від жахливих газетних заголовків? Чи буду я причетна до тих нових заголовків? Я постаралася виконати це все з голови і відповіла на її запитання із запізненням. «Гадаю, що в Аляску. Університет Джуно». В її голосі прозвучало здивування. «Аляска? О, справді? Тобто це чудово. Просто я гадала, що ти поїдеш у тепліше місце». Я засміялася, досі дивлячись на конверт. Форкс дещо змінив мої погляди на життя. А Едвард? Хоча від звуку його імені у мене в шлунку затріпотіли метелики, я підвела погляд і широко усміхнулася. Його також не лякає холода ляски. Вона усміхнулася у відповідь. «Ну, звичайно». Вона зітхнула. «Але це так далеко. Я сумуватиму за тобою. Ти писатимеш мені на мейл». Я замовкла, накрита хвилею суму. «Можливо, не треба зближуватися з Анджелою зараз. Але чи найгірше пускати на вітер оці останні шанси?» Я попроганяла погані думки, щоб пожартувати у відповідь. Якщо зможу друкувати після цього. Я кивнула в бік підписаної мною гори конвертів. Ми обидві засміялися, і тому стало легко ще невимушено про заняття та основні предмети, поки закінчували решту конвертів. Лишалося тільки про них не думати. Сьогодні були й вагоміші приводи для хвилювання. Я ще допомогла наклеїти марки. Мені було страшно йти додому. Як рука... Запитала Анджела. Я поворушила пальцями. Гадаю, вона відійде. Одного дня. Внизу грюкнули двері, і ми підвели голови. «Андж?» – гукнув Бен. Я спробувала усміхнутися, але мої губи тремтіли. Здається, це сигнал, що мені пора додому. Ти не мусиш іти. Хоча Бен, напевно, збирається розказати мені про фільм. У подробицях. Та й Чарлі хвилюється, де я. «Дякую за допомогу. Я гарно провела час». Нам обов'язково треба придумати щось таке. Було приємно побути у дівочій компанії. І мені також. Хтось легенько постукав у двері спальні. «Заходь, Бене», – сказала Анджела. Я звелася на ноги і потягнулася. «Здоров, Бело, Ти вижила». Бен швидко привітався і сів на моє місце поряд із Анджелою. Він оцінив поглядом нашу роботу. «От молодці. Шкода, що нічого не лишилося, а то тобі... б я…» Він обірвав речення і швидко перейшов на іншу тему. «Андж, не можу повірити, що ти пропустила цей фільм. Він просто потрясний. А цей фінальний поєдинок – неймовірна хореографія. Той хлопець. Та що я розповідаю, тобі треба побачити це на власні очі». Анджела обернулася до мене і закутила очі. «Побачимося в школі», – сказала я, нервово посміхаючись. Вона зітхнула. «До зустрічі». З будинку я заскочила опікап, пікап, але вулиця була порожня. У всю дорогу я нервово поглядала у дзеркала… Проте ознак сріблястої машини ніде не було. І напроти будинку вона також не стояла. Хоча це мало що значило. "Було?" Погукав Чарлі, коли я відчинила вхідні двері. Привіт, тату. Він сидів у вітальні перед телевізором. Як минув день? Добре, відповіла я. Йому можна було все розказати, адже скоро він і так усе почує від Біллі. Крім того, це зробить його щасливим. Мене відпустили з роботи, тому я поїхала в Лапуш. Але він не надто здивувався. Біллі встиг із ним поговорити. «Як Джейкоб?» – запитав він удавано байдуже. «Нормально». – відповіла я так само буденно. «Ти їздила до Веберів?» «Ага. Ми підписали всі її конверти з запрошеннями». «Дуже добре». Чарлі широко усміхнувся. Він був дивно зосереджений. Вочевидь, по телевізору йшла гра. «Я радий, що ти сьогодні провела часи з друзями». «Я також». Я поплилася на кухню, сподіваючись на цілу купу роботи. На жаль, Чарлі вже помив посуд по обіді. Я постояла кілька хвилин, дивлячись на яскравий клаптик світла, який сонце кидало на підлогу. «Я робитиму уроки», – похмуро оголосила я, піднімаючись вгору сходами. «Давай», – крикнув Чарлі мені навздогін. «Якщо виживу», – додала я подумки. Я повільно зачинила двері кімнати, а потім уже обернулася і підвела погляд. Певна річ... Едвард був там Він стояв навпроти мене Прихилившись до стіни в тіні відчиненого вікна Обличчя суворе Тіло напружене Він мовчки дивився на мене Я зіщулилася, приготувавшись до справжнього вибуху Але цього не сталося Привіт Нарешті мовила я Його обличчя здавалося висіченим із каменю Я подумки порахувала до ста Але жодних змін не сталося От бачиш, я досі жива Почала я Низьке гарчання вихопилося з його грудей, але вираз обличчя не змінився. «Нічого не сталося», – додала я, знизавши плечима. Він вирухнувся. Заплющивши очі, він діткнувся правою рукою до перенісся. Бело, прошепотів він. «Ти хоч уявляєш, як близько я був сьогодні до того, щоб перетнути кордон, порушити угоду, поїхавши за тобою? Ти хоч знаєш, які б це могло мати наслідки?» Я зойкнула, і його очі розплющилися. Вони були холодні й похмурі, як ніч. Але ти не можеш, сказала я занадто гучно і спробувала стишити голос, щоб Чарлі не почув, хоча мені кортіло верещати. Едварде, вони більше не відмовляться від бійки. Вони хочуть цього, ти не можеш вічно порушувати правила. Може, вони не єдині, хто отримав би задоволення від бійки. Не починай, відрізала я. Ви уклали договір. От і виконуйте його. Якби він скривдив тебе? Досить, відрубала я. Немає чого хвилюватися. Джейкоб цілком безпечний. Бело, Він закотив очі. Ти не дуже розумієш, що безпечно, а що ні. Я знаю, що мені не треба хвилюватися щодо Джейка. І тобі також. Він сціпив зуби. Його руки, опущені вздовж тіла, стиснулися в кулаки. Він нерухомо стояв біля стіни, і відстань між нами була просто нестерпною. Я глибоко вдихнула і перетнула кімнату. Він не поворухнувся, коли я його обійняла. Порівняно з теплом останніх променів полуденного сонця, що проникали крізь вікно, його шкіра здавалася цілком людяною. Він також був схожим на брилу льоду, холодний і незворушний. «Вибач, що змусила тебе хвилюватися», – промовила я. Він зітхнув і трохи розслабився. Його руки пригорнули мене за талію. «Хвилюватися? Це м'яко сказано». Мовив він. Це був дуже довгий день. «Ти не повинен був ні про що дізнатися», – зазначила я. «Я не гадала, що ти так рано повернешся з полювання. Я поглянула на його обличчя, на його очі, готові до оборони. За своїми переживаннями я не помітила, як сильно вони потемніли, і під ними виступили фіолетові круги. Я збентежено насупилася». «Коли Аліса побачила, що ти зникла, я повернувся», – пояснив він. «Тобі не слід було цього робити». Тепер тобі знову доведеться йти. Я насупилася ще більше. Я можу почекати. Це просто смішно. Тобто мені відомо, що Аліса не може бачити мене, коли я з Джейкобом. Але ти мав знати? Але я не знав. Перебив він. Навіть не сподівайся, що я дозволю тобі... Ще як дозволиш? Не стрималася я. Це саме те, на що я сподіваюся. Це більше не повториться. Абсолютно вірно. Тому що наступного разу ти не будеш так гостро на це реагувати. Тому що наступного разу не буде. Я розумію, коли тобі треба відлучатися. Навіть якщо це мені не подобається. Це не одне й те саме. Я не ризикую своїм життям. Я також. Вовкулаки становлять ризик. Я не згодна. І я це не обговорюю, Белло. Я також. Я відчула, як у мене за спиною його руки знову стиснулися в кулаки. І бездумно ляпнула. Це ж лише через мою безпеку? Що ти маєш на увазі? Запитав він. Ти не... Анджелина теорія здавалася тепер ще безглуздішою, ніж раніше. Мені було важко закінчити думку. Я маю на увазі, це ж не просто ревності. Він звів брову. Та невже. Будь серйозним. Запросто. Нічого смішного я й близько не бачу. Я підозріливо нахмурилася. Чи це все разом? Щось схоже на нісенітницю, типу вурдалаки та вовкулаки, вороги до віку? Чи просто надлишок тестостерону? Його очі спалахнули. Це тільки через тебе. Твоя безпека – це все, що мене хвилює. Чорний вогонь, який загорівся в його очах, не залишив мені сумнівів. Гаразд, зітхнула я. Я тобі вірю. Але хочу, щоб ти дещо затямив. Коли справа доходить до цієї безглуздої ворожнечі, я умиваю руки. Я нейтральна країна. Я Швейцарія. Я відмовляюся ставати жертвою територіальних суперечок між містичними істотами. Джейкоб, це моя родина. Ти... «Не зовсім, щоб кохання мого життя, бо я збираюся кохати тебе довше за життя. Кохання мого існування. Мені байдуже, хто з вас вовкулака, а хто вампір. Якщо Анджела перетвориться на відьму, нехай також до вас приєднується». Він мовчки подивився на мене крізь примружені повіки. «Швейцарія», – наголосила я ще раз. Він поглянув на мене з-під брів, а потім зітхнув. «Било». Почав був він, але замовк, поморщивши носа від огиди. «Що тепер?» «Не ображайся, але від тебе смердить псиною», – сказав він мені та криво посміхнувся. «Я знала, що боротьба закінчилася. На сьогодні». Едвард мав компенсувати прогавлене полювання, і тому в п'ятницю ввечері від'їжджав разом із Джаспером, Еметом та Карлайлом на пошуки пум у заповідник Північної Каліфорнії. Ми не дійшли остаточної згоди щодо цього окулачого питання». Але я не почувалася винною, телефонуючи Джейкобу, користуючись нагодою, поки Едвард відганяв додому Вольво, перш ніж знову залізти у моє вікно. Я хотіла сказати йому, що в суботу приїду знову. В цьому не було нічого потайного. Едвард знав, як я почуваюся. І якщо він зламає мені пікап, Джейкоб сам по мене приїде. Форкс – це нейтральна територія. Так само, як і Швейцарія. Так само, як я». Тому, коли четвер після роботи на Вольво замість Едварда приїхала Аліса, я спочатку нічого не запідозрила. Пасажирські дверцята були відчинені, і незнайома музика потрясала машину гучними басами. «Привіт, Алісо!» – привіталася я, сідаючи в машину і намагаючись перекричати музику. «Де твій брат?» – вона підспівувала мелодії. Голос її звучав на октаву вище, зливаючись із музикою у незвичній гармонії. Вона кивнула мені, ігноруючи моє запитання, Повністю зосереджена на музиці. Я захлопнула дверцята і затулила руками вуха. Вона усміхнулася і зменшила гучність аж до приглушеного фону. А потім одночасно натиснула на гальма і на газ. «Що діється?» – запитала я, відчуваючи, що тут щось не так. «Де Едвард?» – вона знизала плечима. «Вони поїхали раніше». «А?» – я постаралася контролювати абсурдне розчарування. «Раніше поїхав, раніше повернеться», – нагадала я собі. «Усі чоловіки поїхали, і в нас буде вечірка в піжамах», – оголосила вона дзвінким співучим голосом. «Вечірка в піжамах?» – повторила я, і мої підозри підтвердилися. «Ти не рада?» – вигукнула вона. Я пильно подивилася на неї. «Це викрадення чи не так?» – вона засміялася і кивнула. «До суботи. Есме про все домовилася з Чарлі. Ти пробудеш зі мною дві ночі, а завтра я відвезу тебе і заберу зі школи». Я повернулася до вікна, сціпивши зуби. «Вибач», – сказала Аліса без натяку на каяття. «Едвард мене підкупив». «Чим?» – процідила я крізь зуби. «Поршем. Точно таким, як я викрала в Італії». Вона щасливо зітхнула. «Мені не можна їздити на ньому у Форксі, але якщо хочеш, можемо перевірити, як довго звідси до Лос-Анджелеса. Б'юся об заклад, що привезу тебе додому до півночі». Я глибоко вдихнула. «Мабуть, я пас». Зітхнула я і здригнулася. З неймовірною швидкістю ми подолали повороти під'їзної алеї. Аліса заїхала в гараж, і я швидко оглянула машини. Там був великий джип Емета, червоний автомобіль Розалії з відкидним верхом, а посередині – сяючий канарково-жовтий Порш. Аліса граційно випрухнула з машини, наблизилася до свого хабара і ніжно провела рукою по всій його довжині. «Гарний, хіба ні?» «Гарний – не те слово», – пробурчала я скептично. «І він подарував тобі оце, щоб ти два дні протримала мене в заручниках?» Аліса скорчила міну. Секундою пізніше мені стукнуло в голову, що до чого, і від жаху я зойкнула. «Це за кожен раз, коли його не буде?» Вона кивнула. Я хрёпнула дверцятами і важким кроком пішла в будинок. Вона пританцювала біля мене, не відчуваючи жодних докорів сумління. «Алісо, тобі не здається, що це трохи схоже на ув'язнення?» «На психологічні тортури?» «Ні, не здається», – пирхнула вона. «Це ти, здається, не розумієш, якими небезпечними можуть бути вовкулаки. Особливо, коли я їх не бачу. Едвард не може подбати про твою безпеку. Не треба бути такою легковажною». Я відповіла уїдливо. «А вурдалацька вечірка в піжамах – це просто ідеал свідомо-безпечної поведінки». Аліса засміялася. «Я зроблю тобі педикюр і все, що захочеш», – пообіцяла вона. Це вже було не так погано, зважаючи на той факт, що мене отримували проти волі. Есме принесла смачну італійську їжу, яку вона замовила у порт а Аліса підібрала мої улюблені фільми. Навіть Розалія була там і тихо сиділа в кутку. Аліса наполягла на педикюрі, і у мене майнула думка, що вона діє по списку, який очевидячки склала після перегляду паршивих комедійних шоу. «Коли ти лягатимеш спати?» Запитала вона, коли нігті на моїх ногах заблищали, пофарбовані в криваво-червоний колір. Здавалося, мій настрій ніскільки не охолодив її запалу. «Я зовсім не хочу спати, але завтра треба йти в школу». Вона надулася. «А де мені спати?» Я зміряла поглядом канапу, яка була явно закоротка. «Ти не можеш просто тримати мене під наглядом у моєму власному будинку?» «І що це буде за вечірка в піжамах?» Аліса роздратовано похитала головою. «Ти спатимеш у Едвардовій кімнаті?» Я зітхнула. Принаймні, канапа у його кімнаті була довше за цю. Зрештою, там на підлозі лежав такий товстий золотисто-жовтий килим, що на ньому можна було спати майже як на ліжку. «Можна хоча б з'їздити додому по речі?» Вона розпливлася в усмішці. «І це також передбачено. Можна мені скористатися вашим телефоном?» «Чарлі знає, де ти». «Я не збираюся дзвонити Чарлі», – насупилася я. «Може, у мене є плани, які треба скасувати?» «Е...» – вона завагалася. «Я не зовсім певна щодо цього». «Ну ж, бо, Алісо!» – заскиглила я. «Гаразд, гаразд!» – сказала вона, вигулькнувши з кімнати. За кілька хвилин вона повернулася, тримаючи в руці мобільний телефон. Прямо він цього не забороняв. пробурмотіла вона сама до себе, віддаючи мені телефон». Я набрала номер Джейкоба, сподіваючись, що цієї ночі він не бігає у лісі разом зі своїми друзями. Мені пощастило. Трубку взяв Джейкоб. Алло. Привіт, Джейко, Це я. Аліса спочатку дивилася на мене безвиразним поглядом, а потім розвернулася і сілася на канапу поміж Розалією та Есме. Привіт, Бело. Сказав Джейкоб, мить насторожившись. Що сталося? Нічого хорошого. Я не зможу приїхати до тебе в суботу. Хвилину в трубці було мовчання. «Дурний кровопивця!» Нарешті вилаявся він. «Я гадав, що він поїхав. Тобі не можна жити нормальним життям, коли його немає? Чи він замкнув тебе у труні?» Я засміялася, «Не бачу нічого смішного». «Я сміюся, тому що ти майже вгадав», – сказала я йому. «Але це не має значення, тому що в суботу він повертається». «І годуватиметься у Форксі?» Безцеремонно запитав Джейкоб. «Ні». Я постаралася не дратуватися на Джейкоба, хоча була майже така ж розгнівана, як і він. Він поїхав трохи раніше. «Гей, слухай, приїзди зараз!» Вигукнув він із несподіваним ентузіазмом. «Ще не так пізно. А хочеш, я сам приїду до Чарлі?» «Та я б не проти, але я не в Чарлі», – сказала я кисло. Я потрапила, так би мовити, в полон. Він замовк, обмірковуючи почуте, а потім загарчав «Ми витягнемо тебе звідти!» Рішуче, мовив він, автоматично переходячи на множину Холодок пробіг по моїй спині, але я відповіла у легкому жартівливому тоні Звучить спокусливо Мене тут катували, а ліса фарбувала мені нігті на ногах Я серйозно Не треба, вони просто намагаються утримати мене в безпеці Він знову загарчав. Я знаю, що це безглуздо, але вони це роблять від щирого серця Від щирого серця, пирхнув він Вибач за суботу Перепросила я Мені вже пора в ліжко На канапу Уточнила я подумки Але я тобі скоро ще подзвоню Ти впевнена, що вони тобі дозволять? Запитав він оскіпливим тоном Не зовсім Зітхнула я На добраніч, Джейку До зустрічі Аліса вже була тут як тут І простягала руку по телефону. Але я вже робила інший дзвінок Вона побачила номер Не думаю, що він узяв із собою телефон Сказала вона «Я залишу повідомлення». Чотири рази прозвучав виклик, а потім короткий гудок. На автовідповідачі жодного привітання. «Ти влетів у халепу», – сказала я, підкреслюючи кожне слово. «У велику халепу. Скажені гризлі здадуться тобі кошенятами, порівняно з тим, що чекає на тебе вдома». Захлопнувши телефон, я поклала його в її витягнуту руку. «От і все», – вона усміхнулася. «А це забавно, гратися в заручники». І Я пішла спати, оголосила я, прямуючи до сходів. Аліса почимчикувала слідом. Алісо, зітхнула я, – «я не збираюся тікати. А якби збиралася, то ти б уже про це знала і піймала б мене на першій же спробі. Я просто хотіла показати, де лежать твої речі», – безневинно промовила вона. Едвардова кімната розташувалася в кінці коридору на третьому поверсі. Важко помилитися, навіть якби будинок був незнайомий. Та коли я увімкнула світло, то зупинилася, збита з пантелику. «Невже я потрапила не в ті двері?» Аліса хихикнула. «То була та сама кімната, лише меблі переставлені. Канапа сунута до північної стіни, а стереосистема – до широких полиць із CD-дисками, щоб звільнити місце для велетенського ліжка, яке займало майже увесь центральний простір. Південна стіна, повністю зі скла, відзеркалювала уздобу кімнати, роблячи ліжко вдвічі ширшим». Воно було підібрано зі смаком. Золотисте покривало, трохи світліше за стіни, чорна рама, викована із заліза із примхливим візерунком. Ковані з металу троянди оповили високі бильця, а вгорі сплилися у густу сітку. Моя піжама, акуратно складена, лежала в ногах ліжка, а збоку весь набір туалетного знадіб'я. Дам тобі трохи свободи, засміялася Аліса. Побачимося вранці. Почистивши зуби і перевдягнувшись, я взяла з велетенського ліжка м'яку пухову подушку, стягнула золотисте покривало і кинула все це на канапу. Я розуміла, що поводжуся по-дурному, але мені було байдуже. Порш у якості хабара і королівські ліжка у будинку, де ніхто не спить. Це нестерпно дратувало. Я вимкнула світло і згорнулася клубочком на канапі, занадто знервована, аби заснути. У темряві стіна більше не була дзеркалом, що відтворювало кімнату. Тепер за вікном у сяйві місяця світилися хмари. Коли очі призвичайлися, я побачила, як у розсіяному світлі мерехтять верхівки дерев і блискотить маленький клаптик річки. Я дивилася на це сріблясте світло, допоки повіки не поналивалися свинцем. Хтось тихо постукав у двері. «Чого тобі, Алісо?» – просичала я і вже приготувалася до оборони, уявляючи, як вона сміятиметься, побачивши моє саморобне ліжко. «Це я!» Лагідно сказала Розалія, відчинивши двері настільки, щоб сріблясти сяйво, торкнулося її бездоганного обличчя. Можна увійти?